Thank you. צהריים טובים למאזינים באולפן המאולתר יורם שפטל יחד עמי באולפן, אף אחד לא נמצא איתי באולפן ואנחנו כרגיל מתחילים בשלוש בקשות ‫הבקשה הראשונה, אנא הרשמו לאתר, ‫השנייה, אנא הביעו את דעתכם, ‫והשלישית, אנא הפיצו את השידור uh, ‫בצורה המיטבית בין אנשים uh, אחרים, צופים ומאזינים. Uh, ‫כמו כן, אנחנו uh, נמצאים ‫במעקב צמוד uh, גם, uh, גם במברקון. וגם בצייצן, <coughs> וחוץ מזה אנחנו גם בשידור חי בערוץ 7 וגם ב-0404 של בועז גולן. הנושאים שאני אדבר עליהם היום הם כדלקמן. הראשון, אתמול היה יום רע. לעם ישראל כי בבית הלבן החל מאתמול לא יושב עוד דונלד טראמפ אלא יוסף ביידן. הנושא השני שאדבר עליו הוא טרור ושקרים בפקולטות למדעי החברה והרוח וזה בעקבות שידור שלי בערוץ עשרים עם לינור, שאירח פרופסור מאוניברסיטת תל אביב מהפקולטה למדעי החברה. והנושא השלישי, גידי סכינאי, הידוע יותר כגדעון סער, אבל בתוכנית הזאת, וגם כמות שהוא, גידי סכינאי, מתכוון uh, לערוך uh, מעוד ימים ספורים ועד לבחירות מסע שטנה שכמותו uh, לא נראה עדיין uh, נגד uh, בנימין uh, נתניהו ונקנח כרגיל עם uh, פינת היידיש המתוקה שלנו. Uh, ובכן uh, אתמול היה יום uh, ממש רע לעם ישראל, והדרך הכי בטוחה לדעת זאת, זה לראות את הפנים הקורנות, את הפריילי חיפונים של הגברת יונית לוי, כשהגישה אתמול את המהדורה של ערוץ 12, של האולפן הזה, של המחבלים התקשורתיים. זיות גיקבלט מתנחס, היא התמוגגה מנחת. למה? כי גדול הידידים שהיו לעם היהודי בכלל ולמדינת ישראל בפרט מאז ימי כורש, שכמובן לא היה ידית של מדינת ישראל הנוכחית, אלא הקים, נתן את הרשות ואת ההוראה להקים מחדש את הבית השני, מאז לא היה כמותו בזירה הבינלאומית, הוא במקומו נכנס נבל, ואין דרך אחרת לכנות אותו אלא כנבל, ועוד מעט הוא ירוויח בכבוד את התואר צורר, כאשר הוא יצטרף מחדש להסכם הגרעין האיראני, שמטרתו אחת ויחידה, השמדת מדינת ישראל באופן פיזי, חד וחלק. ‫אז אה, כתוצאה אה, מכך שנבל כזה, ‫צורר בפוטנציה, אה, נכנס לבית הלבן, ‫אז אה, היא זרחה מאושר, הגברת יונית לוי, ‫כמו בדיוק שהיו לה ‫אפונים פינטישיבוב, ‫פנים של תשעה באב, ‫כשהיא ישבה באולפן הפנאטי, ‫אנטישמי, שמאלני, קיצוני, ‫חייתי, CNN. ‫כשכולם התכוננו גם לחגיגה גדולה ‫בשנת תשע"ו, סליחה, תשע"ז, ‫זה היה כמובן בשלישי לנובמבר ‫למניין העקו"ם, ‫וזה כבר שנה חדשה העברית, ‫תשע"ז, ‫כאשר לתדהמת כולם, ‫שנפלו שולל השקרים של עצמם, ‫נבחר דונלד טראמפ ‫להיות נשיא ארצות הברית. ‫אז זיות הפונים והתשבוב. ‫אז היו לפנים כמו בתשעה באב. <אח> ‫כי אח> ביידן מתכונן <"אח> ומתכוון ‫לעורר מחדש את סוגיית הקמתה של מדינה נאצו-פלשטינית, ‫או ליתר דיוק, עראבו. ‫איסלאמו, ג'יהאדו, שהידו, ‫עמלקו, פלשטינו, אנטישמו, ‫נאו-נאצו, פשיסטית, ‫ממערב לירדן, מדינה שיש לה, ש... ‫זאת אומרת, שאם תקום, ‫והיא לא תקום, אבל אם תקום, ‫יש לה מטרה אחת בלבד, ‫השמדתה של מדינת ישראל. לא בכוח, היא לא תוכל לעשות את זה, אלא דרכה להזרים מיליוני ערבים לתוך מדינת ישראל כדי לבטל את הרוב היהודי של ארבע לאחד שקיים כיום במדינת ישראל. אבל ביידן הוא גם בדיוק, הוא מזכיר לי את כחול לבן. למה הוא מזכיר לי את כחול לבן? כחול לבן אומרים על עצמם, אמרו על עצמם, הם כבר כמעט לא קיימים ברוך השם, אנחנו לא ימין ולא שמאל כדי למשוך גם קולות מהימין וגם קולות מהשמאל. אנחנו לא ימין ולא שמאל כשבפועל הם שמאל קיצוני פנאטי. שמאל קיצוני פנאטי. הרוב המכריע של החקים, של כחול לבן שאפשר כבר להגיד כמעט לשעבר עם תפאורה של כמה ימניים כדי לשתות ולרמות את הציבור שלא יבחין שמדובר במפלגת שמאל קיצוני אותו דבר ביידן ביידן הוא מאחד ככה הוא טוען הוא מאחד ובמקום, אבל זה רק בדיבור, בפועל הוא הולך לעשות כמיטב יכולתו, ויכולתו עם רוב בסנאט, רוב יחד עם הסגנית שלו שהיא יושבת ראש הסנאט, ורוב שמאוד הצטמצם אבל עדיין קיים בבית התחתון, לעשות כמעט ככל העולה על רוחו בארצות הברית. והוא לא מתכוון בכלל לאחד ואת הסימנים המובהקים גם לחיוב וגם לשלילה ראינו אתמול. הוא אמנם נאם בפתוס מזויף על אחדות ואחדות הוא נוחה לא מול אחדות הוא נוחה לא מול אחדות. אבל מה הוא עשה בפועל? הוא לא קרא לסנאט לא להעיז להתחיל בהליך הדחה נגד מישהו שלא מכהן כבר בתפקיד שרוצים להדיח ממנו ולכן זה בלתי חוקתי בעליל, בלתי חוקתי בעליל העניין הזה. הוא לא קרא, חופש הביטוי, פלורליזם, הוא לא קרא להר סוכר, הנבל הבולשביקו פשיסטי, היהודון המזוהם הזה. הוא לא קרא לו לחזור אה, מסילוקו של טראמפ מספר הפנים ומהצייצן. בשום פעם, זה לא עולה על דעתו אפילו לעשות את זה. מה הוא כן עשה? הוא חתם על שבעה עשר צווים נשיאותיים שמטרתם אה, לחסל מיידית, דרך אגב, אף נשיא בתולדות ארה״ב לא עשה כדבר הזה, לחתום בשעה הראשונה לכהונתו על סדרה של צווים שבאים לבטל ככל שרק ניתן לבטל באמצעות צווים את כל מה שעשה קודמו. ובמסגרת הקריאה לאחדות הוא ביטל גם את המיזם של ‫של תקלו 1776 למניין העקום, ‫שזה מיזם שנועד להחדיר ‫את התודעה וידע וכולי ‫על האבות המייסדים ‫שיסדו את ארצות הברית, על הצהרת העצמאות הנשגבה שלה ועל החוקה המופלאה שלה. את המיזם הזה ראה כחובה במסגרת האחדות כמובן, הנוכל הפוליטי הזה, אהובו של השמאל הישראלי הבוגדני, ראה כחובה בשעה הראשונה של נשיאותו לחסל. במסגרת האחדות כמובן. במסגרת האחדות. כמו שכחול לבן נכנסו לממשלה ‫כדי להילחם בקורונה, ‫ומאז הם הפכו למרעילי בארות הקורונה. ‫ראו את רם שפע כמשל, ‫ומעל הכול, את בניצ'קה אחוטצ'קה, ‫חדל האישי מהלוב, ‫שלוחצים כל הזמן שהסגרים ‫יהיו קצרים ככל שיהיו, ‫ופתיחה מסיבית ככל שתהיה של המשק, ‫ובכך יש משום הרעלת בארות. ‫בכך יש כדי להפיץ ‫את הנגיף הממית הזה. ‫ולכן, אתמול היה יום עצוב מאוד, ‫קודם כל, וזה מה שמעניין אותי, ‫כמו שדונלד טראמפ, ובצדק, אומר, ‫אמריקה בראש ובראשונה, ככה גם אני אומר, בלי להשוות חלילה ביני לבין דונלד טראמפ, ישראל בראשונה בראש ובראשונה. ולכן, קודם כל אני מסתכל על כל נשיא ארצות הברית בנקודת מבט ישראלית. הלנו הוא אם לצרינו. ביידן הוא לצרינו. ובמסגרת הרמייה, והרעל השקרי הנפלט כל הזמן מאספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, הם כמובן מציגים את הנבל הזה, ביידן, כידיד ישראל. בינו לבין ידידות למדינת ישראל בפועל, לא במילים. גם אובמה הצורר, יימח שמו וזכרו, כל הזמן חזר והצהיר על הידידות שלו למדינת ישראל, ועל כך אומרים עם ידידים כאלה, עדיף אלף שונאים. כי אם שונאים יודעים שהם שונאים ומתמודדים בהתאם. עם, עם שונא שמכריז על עצמו ידיד, הרבה יותר קשה להתמודד. אבל נתניהו הוכיח שהוא יודע. והוא בוודאי ידע איך לעשות את זה עם ביידן, כי על אובמה, יימח שמו וזכרו, מתחרז עם אוסאמה, אי אפשר להגיד שהיה טיפש, טיפש הוא לא היה. וביידן, בעדינות אני אומר, לא המציא לא את הגלגל ולא את החשמל. ממש לא. ולכן, צו השעה לאור המפלצת שנכנסה לבית הלבן, הנוכל הזה, הרמאי הזה, שעושה גם כל הזמן, כל מילה, ברמייה כלפי העם האמריקאי, עם שקר האחדות, רק נתניהו יוכל להתמודד עם הנבל המפלצתי החדש שנכנס לבית הלבן. ועכשיו נעבור לתגובות שלכם. משחר לידתו מתייצב השמאל אוטומטית לימין שונאי ישראל ואנטישמים סלקטיבית ונגד אוהבי ישראל. לגמרי נכון, ואני אמרתי באחד השידורים שלי, ואמרתי את זה יותר מפעם אחת, שאחד מניירות הלקמוס הכי מוצלחים כדי לבחון אה, מיהו אה, לנו ומיהו אה, לשונאינו, זה לראות מה השמאל אומר על פלוני או על מדינה אלמונית או על צד. למשל, האלוב גולן, אותו נבל פוליטי, שהוא גם רמאי פתולוגי, שהשווה באופן חד משמעי וברור את מדינת ישראל לגרמניה הנאצית, חד משמעי וברור את ישראל לגרמניה הנאצית, ואחר כך באופן שקרי, בוטה, פתולוגי, התכחש לכך, כמו האחות התאומה שלו, זנדברג, שעלתה לקבר של הרוצח ערפאת, התגעתה בזה, צילמה את עצמה שמה, הפיצה את זה ברשתות ואחר כך הכחישה שהיא עשתה את זה, אותו צמד רמאים, דזל בדרק, מתאנדר דקורציה. זה זכר והיא נקבה, לכן זה אנדר דקורציה. הוא אומר שהסכם הגרעין הוא טוב לישראל! כמו הצורר אובמה, שהוא הסנצ'ו פנצ'ו שלו לעניין מכירת ההסכם הזה להשמדת ישראל כהסכם לטובת ישראל. על פי הסכם הגרעין, כל ההגבלות על תוכנית הגרעין של איראן יוסרו תוך פחות מחמש שנים. הסכם מצוין, אה? ממש נפלא, אין כמותו, לא יכול להיות טוב ממנו. ולכן, גולן, בעד ביידן ונגד טראמפ ולכן אנחנו היהודים הלאומיים הציונים הפטריוטים מצטערים כולם שטראמפ לא איתנו עוד בבית הלבן. טוויטר חסמו את החשבון של טראמפ אך ורק כדי לסתום את פיו אין, אין צל צילו של ספק מדובר הרי השמאל מה שמציין אותו זה בשלב ראשון סתימת פיות ואחר כך רצח המוני. עכשיו, לא הולך להיות בארצות הברית רצח המוני כי בכל זאת ביידן והשמאל האמריקאי לא יוכל לבטל את החוקה האמריקאית ויש כרגע בית משפט עליון שלא יאפשר לחוליגנים הדמוקרטים הבולשביקים פשיסטים להרוס ולפרק את החוקה האמריקאית. זה גם כן אחד המורשות של טראמפ, שבזמנו הפך את בית המשפט העליון למעוז, למעוז של פסיקה שמרנית, של בית משפט שיודע את מקומו, שבית משפט שמכיר בכך שלא הוא מנהל את ארצות הברית, שלא הוא המחוקק, אלא מפרש את החוקים על פי מה שכתוב בהם. לא ימינה ולא שמאלה, סטייה. לפרש את החוקים על פי מה שכתוב בהם, חד משמעית. אתה לא חושב ששר החוץ של ביידן הוא נגד הסכם הגרעין עם איראן? שר החוץ של ביידן הוא מהאדריכלים של הסכם הגרעין, הוא היה דמות מפתח במשא ומתן יחד עם יהודונת נוספת בשם שרמן, הם הם אלה, כי קרי הוא טיפש למדי. בשביל ממש להצליח להגיע למשימה הזאת, הם אלה שבפועל הביאו את האסון הזה על העם היהודי ועל מדינת ישראל ועל המזרח התיכון כולו דרך אגב, וזה אחד הסיבות לשלום להסכמי אברהם בינינו לבין ארבע מדינות סוניות בגלל הטרור האיראני שיעי במזרח התיכון באמצעות שלוחותיו וזרועותיו הלא מעטות. יורם, יש בעוד חצי שנה, רגע, איפה זה? איבדתי. יש בעוד חצי שנה בחירות לבונדסטאג בגרמניה, האם תהיה להם השפעה כלשהי עלינו? יכולה להיות להם השפעה עלינו, אין שום אפשרות ושום סיכוי. שהשמאל הגרמני האנטישמי הפנאטי הבולשביקי יעלה לשלטון כתוצאה מהבחירות האלה. מה שאנחנו צריכים לקוות שהנוצרים דמוקרטים לא יוכלו בשום פנים להרכיב קואליציה ללא אלטרנטיבה לגרמניה. אלטרנטיבה ‫היא מפלגה ימנית מובהקת, ‫פרו-ישראלית מובהקת, פרו יהודית מובהקת, ‫ולכן שוב, ‫אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי ‫מציג אותה כימין קיצוני אנטישמי, ‫כרגיל, לפי ה-DNA של אספסוף האולפנים ‫המחבל או תקשורתי, כמעט כל מה שיוצא מהלואות שמה הוא שקר. לא יכול להיות דבר טוב יותר למדינת ישראל מאשר אלטרנטיבה כמפלגה השנייה. אני לא חושב שיש סיכוי ריאלי שהם יהיו המפלגה הראשונה, אם כי כמובן לא הייתי מתנגד לכך, אבל שתהיה המפלגה השנייה ותקבל למעלה מ-20 אחוז מהקולות. דבר שלא יאפשר יותר הקמת קואליציה גדולה במרכאות, קרי בין המפלגה הנוצרית דמוקרטית למפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, ההופכת יותר ויותר לעוינת קיצונית את מדינת ישראל. צריך להרכיב את טראמפ על סוס ולהוליכו בירושלים ולקרוא כך יעשה לנשיא ארצות הברית אשר היטיב וכולי. אני אומר כבר זמן מה שמדינת ישראל צריכה להעניק אות הוקרה מיוחד וייחודי שכמותו לא הוענק עד כה לשום אדם שאינו אזרח ישראלי ו/או יהודי, וגם לא יוענק אי פעם. כי אין שום סיכוי שאי פעם תהיה בזירה הבינלאומית דמות יותר פרו-ישראלית מטראמפ. אין דבר כזה, לא יכול להיות. הוא הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר 90 מהח"כים של כל המפלגות שהם שמאלה מהליכוד ונכון לרגע הזה אני מחשיב גם את גדעון סער כשמאלה מן הליכוד כי הוא רוצה לעשות קואליציה עם מפלגת הרפש הפוליטי שנקראת מרץ שרואה בהסכם הגרעין המחריד עם איראן, שהצורר אובמה חתם עליו, כהסכם לבלימת הגרעין האיראני, וכהסכם טוב לישראל. עם אלה, עם אל, את אלה, גידי סכינאי, לא פוסל אותם לשבת בממשלה יחד איתם. את נתניהו כן. את נתניהו כן. אתם, אתם תופסים את העניין הזה? אתם תופסים את העניין הזה? Uh, ולכן uh, אנחנו uh, חייבים לעשות מחווה יוצא דופן באופן מוחלט uh, לדונלד טראמפ על כל הטוב והמיטב שהוא העתיר uh, עלינו, uh, כולל ביום האחרון לנשיאותו החנינה המופלאה הזאת למפעיל של יונתן uh, פולארד, רותם סלע. פשוט האיש, פשוט לא יאומן. לא יאומן. וצריך לגמול לו על כך. עם ישראל יודע כיצד לגמול לאוהביו ולתומכיו ולידידיו ולאלה שמתייצבים אה, לצידו. כשאני אומר עם ישראל, אני כמובן מוציא את הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי מהאמירה הזאת. מדוע ישראל נותנת לארצות אירופה להתערב מה שקורה ביו"ש ועזה? מה זה קשור אליהם? או, oh, זה כל כך קשור אליהם. האיחוד האירופי פועל בעשרות דרכים וצורות, יום יום ושעה שעה, להשמדתה של מדינת ישראל. כל מעורבות שלו בסוגיות שקשורות ליו"ש, ולעזה מטרתם אחת ויחידה, לקדם תשתית להשמדתה של מדינת ישראל. מה אתה אומר על הצו אה, מוסלמים שביידן ביטל? שוב, צריך להבהיר, לא מדובר חלילה באישור כניסה למוסלמים אה, לארצות הברית. מדובר על אה, מדינות נפל, כמו אה, סומליה, כמו תימן, כמו לוב, שהם אינם מדינות למעשה. ש... שאי אפשר בשום פנים ואופן לסמוך על השלטונות שמה, שיספקו לשלטונות ארצות הברית פרטים נכונים על פלוני ועל מוני שמבקש כניסה כתייר לארצות הברית. ולכן, מאחר שמדובר בשש או שבע מדינות נפל כאלה, אז אה, טראמפ, ובצדק, אסר את כניסתם. עכשיו, כדי להפוך כל דבר שטראמפ עושה, גם אם הוא יכול להביא אסון נוראי על ארצות הברית, בשעה הראשונה של הנשיאות שלו, הנבל המפלצתי הזה, ביידן, שקורא באופן שקרי, בוטה ומכלי לאחדות, מאחר וטראמפ חתם על הצו הזה, שאין כמותו משרת את האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית, מיד הוא רץ לבטל את זה. במסגרת האחדות. שפטל, אומרים שגנץ איש טוב. אין איש טוב טוב לפני הבחירות, איך איש טוב לנתניהו ארדואן הוא מושחת, ועכשיו בנאום האחרון לבש שחורים. טוב, תראו, טראמפ זה תערובת במינון גבוה ביותר של אפסות פיקודית ברמות, ברמות העליונות. כל תפקיד שהוא עשה מדרגת תת-עלוף ומעלה היה כישלון מוחלט. הוא אפס פוליטי מוחלט. הוא הביא מפלגה שבראשה עמד כלומר, הוא היה ראש מפלגה של זכתה, פעם אפילו בשלושים וחמישה מושבים, בשוויון עם הליכוד, פעם אפילו מושב אחד יותר, בפעם השלישית כבר שלושה מושבים פחות. אפס פוליטי מוחלט, רודף שררה קיצוני חסר מעצורים, תראו את האיש הזה. חסר המעצורים הזה. הוא רצה בתפקיד הפוליטי הראשון שלו את התפקיד הכי מסובך, הכי קשה עלי אדמות של ראש רשות מבצעת, כשאין לו אפילו קישור אחד לתפקיד הזה, והוא יודע את זה. הוא יודע את זה. טראמפ, סליחה, בניצ'קה, חוטצ'קה, נכנס... לממשלתו של נתניהו משתי מטרות עיקריות. אחת, להיות סוס טרויאני ולטרפד כל מהלך שלה שהוא רק יכול. שתיים, אבל הראשון מבחינת החשיבות, זה הסיכוי האחד והיחיד שלו, שכמובן לא יתממש, להיות ראש ממשלה. בראשות סיעה שכבר ירדה משלושים ושלוש לחמישה עשר, הייתה לו את החוצפה להציב כתנאי לכניסה לממשלה פריטטיות, שזה שחיתות. זוהי שחיתות פוליטית מהמעלה הכי גבוהה, לדרוש פריטטיות כשאתה חמש עשרה מול שלושים ושש. זה שחיתות, אין הגדרה אחרת, זה שחיתות תאוות שררה מטורפת. ולא רק פריטטית, אלא גם לאחר שנה וחצי, כך הוא חלם, אומרים על כך בחלוימס ביידיש, להיות ראש ממשלה, רק בגלל זה הוא נכנס, שום דבר, טובת עם בכלל לא עניינה אותו. זה דבר שלא העסיק אותו רגע, איך אני יודע. בעניין הקורונה, זה היה התירוץ הגדול להיכנס לממשלה, הוא הפך למרעיל בארות הקורונה. כל הזמן התנגד לצעדים של הידוק הסגרים, צעדים שמקטינים את ההדבקה, ודחף בכל הכוח תמיד לפתוח עוד ועוד ועוד. מה קורה כשפותחים עוד ועוד? ההדבקה גוברת, החולים קשה מתגבר, äh, מתרבים, והמתים מתרבים גם כן. ככה הוא רצה להילחם בקורונה נבר, ככה הוא נלחם בקורונה. ‫לא קורונה, לא שמורונה. ‫תאוות שררה בלתי מרוסנת, ‫שקרית ומתועבת. ‫זה מה שמדריך את האיש הזה ‫מהרגע שהכף רגל שלו ‫דרכה בשדה הפוליטי. ‫שפטל, מה טוב, ‫יורם, מדוע התשקורת הישראלית, ‫לא, קשה לומר, ‫יורם, מדוע התשקורת הישראלית ‫יוצאת נגד מתאו סלוויני? מרי דה לפן וכולי. בדיוק מאותה הסיבה שקודם הבהרתי מדוע הספסוף האולפנים, המחבל או תקשורתי, יוצא נגד אלטרנטיבה לגרמניה. בדיוק מאותה סיבה. מתאו סלוויני ומרי לפן הם פרו-ישראלים קיצונים ‫ופרו-יהודים קיצונים. ‫בארצותיהם הם המפלגות ‫הכי פרו-ישראליות ‫והכי פרו-יהודיות שקיימות, ולכן הם האויבים של השמאל הבוגדני, ‫הן בפוליטיקה ‫והן בקרב אספסוף האולפנים ‫המחבל או תקשורתי. מה אתה אומר היום על כתבתו היום של אורי פורן בביובון אל ארד לגבי החרדים? טוב, אני כמובן לא קורא את הביובון האנטישמי הזה אל ארד, אבל על מנת, אם מי שהמאזינים והצופים שלי עוד לא מודע לכך, אז צריך לדעת לגבי אורי משגב את הדבר הבא. הוא שולח מסרונים. לכל מיני אנשים ומגדיר את מצבה של מדינת ישראל כמו מצבו של אדולף היטלרי מחשימו שמו וזכרו, בימים האחרונים בבונקר שלו בברלין. זה האיש וכל המוסיף גורע. שפטל שלום עם רונלד רייגן היה נשיא טוב לישראל, אז מדוע יונתן פולארד נענש בתקופתו בצורה כל כך קשה? אז ככה, קודם כל, מערכת המשפט בארצות הברית היא עצמאית באופן מוחלט, תמיד הייתה במובן הזה שהיא לא יכולה, אף, אף נשיא לא יכול להכתיב למערכת המשפט מה לפסוק. ראינו לאחרונה את דונלד טראמפ. שלושת השופטים שהוא מינה, ובצדק דרך אגב, ובצדק על פי החוקה, לא הביאו לפסילת תוצאות הבחירות כפי שדונלד טראמפ רצה, אלא כולם בפועל, בלי להביע דעה לגופו של עניין, אבל בפועל, בכך שהם סילקו את העתירה של מדינת טקסס על הסף, בכך ‫הם הוכיחו את העצמאות ‫המוחלטת שלהם. ‫מי שאחראי למאסר עולם, ‫ליונתן פולארד, ‫הוא לא אחר מאשר הנבל המשומד, ‫עם אח שמו וזכרו, ‫כספר וויינברגר, שהיה שר ההגנה, ‫וזה עד היום לא הצלחתי להבין ‫איך... ‫הדבר לא נפסל בערכאות גבוהות יותר במשך השנים. ‫הוא הגיש פתק סודי ‫לאב בית הדין שישב בדינו של יונתן פולארד, ‫וזה המפתח... לפסיקת עונש המאסר עולם עם אפשרות לקיצור עונש רק אחרי שלושים שנה שנפסק וכל ההרהורים וכל מה שניסו מאז לעשות כדי לבטל את גזר הדין המזוהם האנטישמי הזה לא עזר. האם ממשל ביידן יהרוס את ארצות הברית על ידי רפורמות כלכליות, הכנסת זרים ושיסוי החברה האמריקאית? אני מאמין שהחברה האמריקאית חזקה מדי, שואפת חופש וחירות מדי, כדי שמפלצת פוליטית כמו ביידן יהרוס אותה. אבל, למשל, גבול פתוח למעשה לאספסוף, מזה רעב, בור ועם הארץ, שגם נגוע בלא מעט מחלות ממרכז ודרום אמריקה, כן יכול להביא לנזקים איומים ונוראים, אפילו אולי עד כדי סכנת הרס מוחלט לחברה האמריקאית ולארצות הברית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. שפטל, מה טוב לימין ונתניהו, שהשמאל יישאר מפולג או שיתאחד כדי שסער לא יגדל, תסביר? טוב למחנה הלאומי שהשמאל יהיה מפורר ככל שיהיה, כי אז ילכו לפח מאות אלפי קולות של השמאל. חוזר, מאות אלפי קולות של השמאל, בני מדובר בזליכה. דרך אגב, קשה לי להאמין שרון חולדאי, הפוסט-יהודי והפוסט-ציוני, ובחר בשם ישראלים כהתרסה נגד השם יהודים, נגד ההגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינת הלאום של העם היהודי. זה מוציא מהכלים את הפוסט-יהודי הזה. הנוכל הפוליטי הזה, שלקח את השם ישראלים כשם מנוגד, מתריס לשם יהודים, לעובדה שאנחנו מדינה יהודית, נקראת ישראל, אבל אין לאום ישראלי בתעודת זהות, יש לאום יהודי, וזה מה שמקומם. את האדון הזה, הלא נכבד. וככה אדון זליכה, שלפי כל הסימנים הולך לשרוף מאה אלף קולות של השמאל. חבל שהאפס הפוליטי המוחלט, הנתניהו פוביומט, משה יעלון, חבל שהוא מקבל רק 0.3 אחוז או 0.4, הייתי רוצה לראות אותו מקבל 2.1, אבל אין סיכוי שזה יקרה, אין 2 אחוז כל כך דגנרטים במדינת ישראל שיצביעו בעדו, אין, חבל, הוא היה שורף גם אותם. וככה עוד כל מיני אה, מפלגת העבודה, דה ארבת פרטי, כן? אחוז ורבע, אחוז נקודה שתיים, אפס נקודה תשע. זה, צריך, הלוואי שכולם יישארו ככה. ואוב נשכן מוירף אין גידי סכיני, אל תפחדו מאדון סער. אדון סער יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות, כמו שאני אהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות, כמו שאתם תהיו ראשי ממשלה אחרי הבחירות הבאות, אותו הסיכוי. לא לחשוש. כבר לפי הסקר שקר, הליכוד גדול פי שתיים מגידי סכינאי, ואם ככה אומר הסקר שקר, סימן שהפער הוא הרבה יותר גדול. תגרדו ככה את המצח שלכם ותנסו להיזכר מתי איזשהו סקר שקר לפני הבחירות האחרונות נתן לליכוד 36 מושבים, למעשה הוא קיבל 37, גנבו ממנו מושב. ועכשיו אנחנו אה, נעבור אה, לשמוע אה, שיר אסירי לא... עכו, והכוונה לאסירי עכו, שראש בית"ר, מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, אה, ולדימיר זאב ז'בוטינסקי הגדול והאלמותי, אה, היה בעצמו אסיר בכלא עכו, שמו אותו שמה הבריטים המנוולים, לאחר שהוא ארגן את ההגנה היהודית מול הפרעות של אמין אל-חוסייני, לימים גנרל האס-אס אמין אל-חוסייני, ב... ביהודי ירושלים, בשנת תר"פ 1920, זו השנה שבה נכתב השיר, שיר אסירי עכו, מילים זאב ז'בוטינסקי והלחן יוסף מילט. והלחין את זה בשנת תרפ"א, 1921. האם יש לנו את השיר? חזרנו, אני אה, לא שומע את השיר כשהוא מושמע, אבל נדמה לי שנפלה כאן אה, טעות, כי אה, הצלחתי לשמוע את השורה האחרונה של השיר, אה, יודפת מצדה ביתר, למות או לכבוש את ההר, ואלה המילים של המנון ביתר. ולא של שיר אסירי עכו. ונעבור עכשיו לנושא השני, שהוא טרור הושקרים בפקולטות למדעי החברה והרוח במדינת ישראל. לא כל הפקולטות, לא באוניברסיטת בר אילן, לא באוניברסיטת אריאל, אבל כן בשאר. בשבוע שעבר, ביום חמישי, כמה שעות לאחר השידור הזה, שידרתי בערוץ עשרים, יחד עם ריקלין, את התוכנית היומית של ימות השבוע, ריקלין ושו"ת. אני הייתי השו"ת שלו. והוזמן לתוכנית פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, מהפקולטה למדעי החברה כדי לדבר על הבחירות בארצות הברית להזכירכם יום חמישי לפני שבועיים זה יומיים לאחר הבחירות בארצות הברית סליחה זה יומיים או יום אפילו יום לאחר מה שאירע יום לאחר מה שאירע בגבעת הקפיטול אותו פוגרום נוראי והוא אמור להיות מומחה לענייני ארצות הברית, ולכן הוא הוזמן לתוכנית. פשוט שמעתי את דבריו, כמובן שבהמשך אני עניתי להם והעמדתי אותו במקומו, אבל פשוט לא יכולתי להאמין בשידור חי איך אפשר לומר דברים כאלה. ‫אחד, הנאום של טראמפ ‫היה הסתה שקראה לאנשים ‫לעלות על בניין הקפיטול ‫ולגרום לתוצאות שהם גרמו. ‫בנאום של טראמפ לא היה גרם אחד ‫של הסתה, היה ניתוח לשיטתו. שאומנם לא זכה לגיבוי כלשהו של בתי המשפט, אבל עדיין לחלוטין לגיטימי לטעון את כל מילה שהוא אמר, גם אם לא מסכימים דרך אגב, וסיים את דבריו שקרא לציבור לצעוד בשקט ובפטריוטיות, בשפת המקור, פיספולי אנד פטריוטיקלי. לעבר גבעת הקפיטול ולהשמיע את מחאתכם. את זה, כמו כל השמאל העולמי והאמריקאי, הפרופסור הנכבד הגדיר כהסתה שהביאה לתוצאות שהביאו. שאין שום קשר בין דבריו של טראמפ לבין התוצאות הללו. שום קשר הכי קטן. אחר כך... כדי לטעת בלב הצופים הרגשה שטראמפ זה איזה מין מפלצת פוליטית איומה ונוראה שכל מי שבסביבתו מתנער ממנו הוא אוסיף שקר נוסף ואמר כל חברי הקבינט שלו התפטרו יש 14 חברי קבינט שניים מהם התפטרו שוליים לחלוטין כל חברי הקבינט הבולטים ובראשם שר החוץ ושר האוצר, פומפאו ומנוחין, לא התפטרו ולא חלמו להתפטר. ואז בא שקר נוסף. כל השמרנים התנערו ממנו. לא היה ולא נברא, הרוב המכריע של הקולות השמרניים בארצות הברית לא התנערו ממנו, ההפך הגמור, הם התנערו לחלוטין מההליך הבלתי חוקתי והשקרי והנאלך והשפל שבית הנבחרים האמריקאי הגיע אליו מאז נוסד של מה שנקרא הליך ההדחה, הדחה שכמובן לא יצאה לפועל. בית הנבחרים התחתון לא יכול אה, להדיח, אפילו שההצבעה נקראת הדחה, הוא לא יכול להדיח. הוא יכול אה, לחייב את הסנאט לקבל, לקיים משפט הדחה. אבל משפט כזה לא יכול להיות, כי טראמפ סיים את כהונתו. אה, ואז בא השקר השלישי. כל התקשורת השמרנית האמריקאית התנערה ממנו. אני עוקב אחרי התקשורת השמרנית האמריקאית, ובראש ובראשונה מכלי התקשורת המוביל, המוביל בתקשורת השמרנית האמריקאית, שזה כמובן חדשות השועל, Fox News. כל תומכיו המובהקים של טראמפ ‫בארבעת השנים האחרונות וגם בשנה שלפני שהוא נבחר ‫במסע הבחירות, ‫כולם ללא יוצא מן הכלל ‫הוקיעו את ההוקעה נגדו. כולם ללא יוצא מן הכלל. ‫תראו איזו סדרה של שקרים ‫תוך חמש-שש דקות. השקרים האלה מאפיינים ‫את הרעל, שסופגים הסטודנטים האומללים שלומדים בפקולטות למדעי החברה והרוח. ואלה מהם אה, שהם לא מפחדים לציונים שלהם ומעיזים להביע דעה נוגדת לתעמולן השמאלני הפנאטי שמפיץ רעל שמאלני בטענה של חופש אקדמי. מוצאים את עצמם במצבים בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. שמה, אם חייל מגיע במדים לשיעור, אוי ואבוי. אוי ואבוי. ואנחנו זוכרים תקרית בעניין הזה. גיהנום עלי אדמות. גיהנום עלי אדמות. אקדמי במרכאות תעמולני, תעמולתי שמאלני קיצוני עכשיו תראו הסטודנטים נעשים כתוצאה מזה חלקם ממש אנשים ברברים קחו למשל את הסטודנטים באוניברסיטת הרווארד מדגרת שמאלנות דוחה ומכליאה הם קוראים להחרים כל דבר שקשור עם דונלד טראמפ באוניברסיטה שלהם, ממש במסגרת הפלורליזם וחופש הביטוי וחופש הוויכוח. זה המצב, זה לא רק בארץ. רעל שמאלני השתלט על חלק ניכר מהאוניברסיטאות בעולם החופשי. שהופך להיות בגלל השתלטות עוינת שמאלנית על כל מיני מוסדות פחות ופחות ופחות חופשי. שפטל, לדעתך יש סיכוי שטראמפ ייבחר שוב. איך הייתי אומר? ב-24 שעות אפילו פחות הראשונות. לאחר האירועים בקפיטול, לפני כעשרה ימים, לא, למעשה כבר שבועיים, לא, עשרה ימים, סברתי שלא. לאור המלחמה המטורפת, האנטי חוקתית, הבלתי חוקתית, הברברית, שמציגה את הזוהמה הפוליטית שנקראת שמאל במלוא מערומיו, במלוא מערומיה, באמצעות הנבל מרק הר סוכר, ששולט ללא מיצרים, גם בספר הפנים וגם בצייצן, וגם ההתנפלות המטורפת הדמוקרטית, על דונלד טראמפ וכל מי שמזוהה עם תומכיו. אני חושב שבהחלט יש סיכוי אם טראמפ יהיה בריא ואם כוחו יהיה במותניו כפי שזה כיום שהוא יוכל להיבחר בעוד ארבע שנים, כבר פחות קצת מארבע שנים למקום ממנו הוא יצא שלא ברצונו אתמול. אחרי שאמיר פרץ הבטיח לא לשבת עם ביבי, אין להבטחה שום ערך. תראו, אמיר פרץ הוא נוחל ורמאי פוליטי מהמעלה הכי נמוכה שאפשר להגיע אליה. זה לא הפעם, הפעם הראשונה. הוא עזב את מפלגת העבודה אליה הוא נכנס ויצא לפחות שלוש פעמים, אם לא ארבע, במשך השנים. הוא עזב את מפלגת העבודה אה, בבחירות של אה, תשע... סליחה, כן, אה, תשע"ג 2013, משום שהוא טען שמפלגת העבודה הולכת לעשות צעד אסוני מאוד מבחינתו, והוא להצטרף לממשלתו של נתניהו, וידו לא תהיה במעל הזה. מה קרה לאחר הבחירות? הוא הצטרף לציפקה פייגה שפיצרקה, שכל מיני סוגים של הספסוף האולפנים ניסו להחיות אותה בזמן האחרון, ולצרף אותה לכל מיני רשימות באבל פיהם. אבל היא נשארה עמוק עמוק בבית הקברות הפוליטי, גבייה שמה, בבית הקברות הפוליטי של הפוליטיקאים הישראלים. אז הוא הצטרף אליה, הם קיבלו שישה מושבים בכנסת, והיו למפלגה הראשונה שחתמה על הסכם קואליציוני עם נתניהו, וכמובן שאדון פרץ היה שר. ‫בממשלה היא שר לאיכות הסביבה. ‫לאיכות הסביבה, אדון פרץ, ‫שפרץ ממפלגת העבודה, ‫משום שהוא חשש, איים, ‫שהיא תצטרף לממשלתו של נתניהו. ‫אוסטוגי זה אינא מייסה, ראיתם סיפור. ‫ואותו דבר עכשיו, בבחירות האחרונות. ‫90% מההתבטאויות שלו ‫היו רק לא ביבי, ‫אבל הוא זחל לא על ארבע. הוא זכן על ארבע כל כך נמוך לממשלה של נתניהו, שעוד שני איברים בגוף נגעו ברצפה. הדמיון שלכם יידע לאיזה שני איברים, אני מתכוון. זהו פרץ, רמי נוכל פוליטי, מהמהלך הכי ירודה והכי בזויה שיכולה להיות. יש את החוצפה. לרצות להיות הנשיא שלנו. איזה חוצפה! איזה חוצפה! הרי כל יום שהוא היה בכנסת, הוא ביזה את הכנסת. שבתל שלום, לגדעון סער מצטרפים חברים טובים, האם ייתכן שהם מתכוונים לערוק להרכבת קואליציה עם הליכוד בתרחיש קיצוני שסער יסרב ויגרור לבחירות נוספות? אני לא חושב שסער לא ייכנס לממשלתו של נתניהו, גידי סכינאי, אם החלופה לכך תהיה בחירות בגללו שפירושן סילוקו מהמפה, מהמפה הפוליטית אחרי הבחירות האלה. בחירות מועד ה', בגלל גידי סכינאי. יחסלו אותו פוליטית לחלוטין והוא יצטרף שמה לציפקה פגש פיצרקה בבית הקברות הפוליטי של הפוליטיקאים הקושלים של מדינת ישראל. דעתך לגבי הסבירות שביידן באיזשהו שלב יוחלף על ידי סגניתו מה תהיה ההשלכות על ישראל? ניר הלפרין שואל. ובכן, זה העניין. אנחנו בכל זאת צריכים לשמור מכל משמר על ביידן המפלצת הזאת כנשיא ארה״ב כי הוא זהב טהור לעומת קמלה, כלומר הביכרה הריס, ביכרה זה אשת הגמל, קמלה האריס, הביכרה האריס. <אח> על ידה ביידן זה ימין קיצוני. על ידה ביידן יותר ציוני מזאב ז'בוטינסקי. זה על ידה אפילו אובמה, ארז נישטה זיי גרויסה צוירר. אפילו אובמה הוא לא כזה צורר גדול. שמור אלוהים. אגב, זה יכול להיות. ביידן נוסף להיותו... זקן, שוטה וסנילי למחצה, הוא גם מאוד לא בריא, רואים את זה בהליכה שלו, שהוא מדדה למעשה, הוא די מדדה, חצי זה לא, זה חצי הליכה, חצי דידוי, חצי דידוי, וכמובן מס, אין איזה מילה בתקשורת האמריקאית, השמאלנית, הפנאטית, האנטישמית, הרמאית, הוא מדדה, חצי מדדה, חצי מהלך. ‫הוא יכול כל רגע למות. ‫בבקשה, אדון שפטל, ‫תוכל להסביר אם נתניהו יוכל להרכיב ממשלה ‫לפי הנתונים הנוכחיים? ‫שואלת דניאל הלוין. ‫מה זאת אומרת הנתונים הנוכחיים? ‫אין לנו שום מושג ‫מה הנתונים הנוכחיים. ‫בין הנתונים הנוכחיים ‫לבין הסקר שקר, אין ולא כלום. ‫אין ולא כלום. ‫עכשיו, מאוד חשוב למחנה הלאומי שיקום איחוד בין האיחוד הלאומי, בין הבית היהודי ובין עוצמה יהודית, שיבטיח בוודאות שהמפלגה הזאת תקבל ארבעה או חמישה מושבים בכנסת, ואז גם על פי הסקר שקר הנוכחי כי ברור לגמרי שארבעת או חמשת המושבים הללו לא יבואו דווקא מאחת ממפלגות הימין הנוכחיות. ולכן אם ניקח את השקר סקר הנוכחי שנותן לליקוד שלושים שנותן לשתי המפלגות החרדיות שישה עשר, שנותן לבנט שלושה עשר, שזה ביחד חמישים ותשע, ושוב, אם חמישים ותשע לפי הסקר שקר, זה מעל השישים במציאות, אבל אם נוסיף לזה נטו, כלומר נניח שבכל זאת הם יקבלו ארבעה מנדטים ואחת שניים כן יבואו מאחת מהמפלגות או יותר שמניתי, בטח לא מהחרדים, בטח לא מהליכוד, אולי מימינה, זאת אומרת, כן, עדיין אנחנו עוברים את השישים ואחד, וזה שוב על פי הסקר שקר, כך שבהחלט הקמת מפלגה ציונית דתית קודם כל, היא צורך אובייקטיבי. לא יכול להיות שבכנסת ישראל לא תהיה מפלגה ציונית דתית אמיתית. אני אגלה לכם משהו בסוד. מבחינה אידיאולוגית, אני לא תשעים ותשע, אני מאה אחוז סמוטריץ'. מאה אחוז, לא תשעים ותשע. מאה אחוז. אבל אני אצביע ליכוד. גם, ללא צל צילו של היסוס. ‫כי אסור שכל אחד יצביע ‫לפי איזושהי גישה ייחודית, ‫אידיאולוגית שלו. ‫צריך במחנה הלאומי מפלגה אחת גדולה, חזקה, אדירה, ‫מועמדת טבעית, ‫להרכיב כל ממשלה אחרי הבחירות, וזה הליכוד והליכוד בלבד, ‫שהוא גם מפלגה של כלל... ‫עם ישראל. בשום מפלגה אין ייצוג כזה ‫לעם ישראל כולו, ללא יוצא מן הכלל, ‫כמו בליכוד. ‫אשכנזים, ספרדים, חילונים, ‫מסורתיים, דתיים, חרדים, כן מצביעים לפחות 20-30 אלף ‫חרדים בעד הליכוד. ‫יש אגף חרדי בליכוד. ולכן אני מאוד אופטימי. לגבי הבחירות הבאות. האם לדעתך סמוטריץ' ובן גביר יתאחדו אם לא סכנה לא לעבור את אחוז החסימה? אני לא מעלה על הדעת שהם והבית היהודי ועוצמה יהודית בראשות בן גביר, אני לא מעלה על הדעת שהם לא יתאחדו. לא מעלה על הדעת. מה דעתך בעניין הצטרפותו של בני בגין לגדעון סער? בני בגין הוא אדם שהצטרפותו או אי הצטרפותו, או לגידי סכינאי או לכל מישהו אחר, אינה מעלה ואינה מורידה דבר. בני בגין כגורף קולות הוא כלום. ‫הוא פחות או יותר, למשל, ‫אם הוא יעמיד את עצמו בסקרים, ‫הוא יודיע מחר שהוא עושה מפלגה חדשה, ‫עושה מפלגה חדשה, ‫הוא יקבל בערך, בערך כמו יעלון. ‫פחות מ-1%. ‫פחות מ ‫הרבה פחות מ-1%. ש... ‫אה, כרגע הודיעו, מה אתה אומר על זה? ‫טוב, אמרתי על זה לפני רגע. אוי ואבוי, אוי ואבוי לבני בגין, שאם הוא מצטרף לשר, אז הוא אומר על עצמו שהוא מעדיף ממשלה עם מרץ התומכת בהסכם הגרעין האיראני, מאשר להיכנס לממשלתו של נתניהו. איזה בושה, איזה חרפה. ‫איזו בושה ואיזו חרפה. ‫האם יש סכנה שהסכמי השלום ‫יתבטלו בארבע השנים הקרובות? ‫שואל יקיר בבליין. ‫ההפך, אני כמעט משוכנע ‫שהם יתחזקו, ‫מדובר בארבעה מדינות סוניות ‫המאוימות קשות על ידי איראן השיעית. הטרוריסטית, החייתית, הברברית. והאיום הזה הוא-הוא הסיבה שאותה ידעו כל כך טוב נתניהו-טראמפ, טראמפ-נתניהו, לנצל כדי להביא את ארבעת הסכמי אברהם. שפתל שלום, הנקבה שלה, היא נעקה, נכון, נכון, נכון, הוא בכר. נכון מאוד, גבריאל, היא נעקה ולא בכרה, נכון, נכון. בכרה זה הבת של הגמל ובכר זה הבן של הגמל ונעקה אכן נכון שאלוקי ישראל ישמור אותנו תחילה מהיהודים אומרת נאוה קורן השמרנים השמאלנים משמאלו של ביידן מניסיוננו, מניסיוננו אין גרועים מהם לישראל מכל העולמות חותם כמעט כרגיל על כל מילה שלך נאוה קורן. רון שטרייכמן, האם יש אפשרות להקמת ועדת חקירה לפשע אוסלו הבוגדני? ועדת חקירה יכולה על פי חוק לקום כאשר בראשה, על פי חוק, חייב לעמוד נשיא בית המשפט העליון, או שופט אחר שהוא ימנה, והוא גם ממנה את יתר חבריה. ועדת חקירה כזאת תמצא שפשע אוסלו לאף פשע היה אלא דוס גווין אגי תזכפר דהידן אלא שזה היה דבר טוב ליהודים. האם לא היה נכון לסגור את נדבג כדי לעצור את הקורונה שואל אדי בוכריס מאה אחוז כן זה מחדל קשה ביותר זה הכישלון Uh, היחידי שניתן היה בפועל uh, למנוע אותו uh, בכל מהלך הקורונה. Uh, קשה מאוד, קשה מאוד למנוע כל חתונה מופקרת, כל uh, מוסד חינוכי שנפתח, זה קשה מאוד למנוע, uh, גם בעיות של כוח אדם uh, וגם בעיות פוליטיות וכולי. אבל את נתב"ג היה ניתן לסגור, היה ניתן לסגור ומי שלחץ כל הזמן להשאיר אותו פתוח מאז שנכנסה למשרד התחבורה היא מירי רגב שאותה אני מאוד אוהב אבל זה לא, לא מונע ממני בשום פנים לומר שזה פשלה איומה ונוראה. הגל השלישי כולו בא מנתבק פתוח. למה נותנים לערבים להשתלט על נחל ואדמות ולנטוע עצים מבעל הבית? שואלת אימא פונפוני. אמה פונפוני, אימא פונפוני, בסדר. זה מחדל נוראי של ממשלת נתניהו. ‫היעדר יד קשה מול ההתפרעות ‫של אספסוף עברייני בדואי בנגב, ‫ואספסוף גרוע ממנו עשרת מונים, ‫ערבי ביהודה ושומרון. ‫זה אני כל הזמן אומר. ‫אני חושב שבמכלול, ‫אף אחד לא מתקרב אפילו, לנתניהו ביכולותיו להיות ראש ממשלה במדינת ישראל וגם עם תפיסת עולם בסיסית נכונה מאוד אבל נתניהו אינו מושלם, הוא רחוק מלהיות מושלם אחד המחדלים המובהקים שלו זה ההשתוללות וההתפרעות של בנייה ערבית בכל רחבי ארץ ישראל משני צידיו של הקו הירוק זיכרונו לקללה מה נעשה כדי למנוע את גנבת הבחירות בארץ כפי שקרה בארצות הברית? טוב, לא יכול להיות פה, אני הסברתי את זה בתוכנית הקודמת. הבחירות בארצות הברית מבוססות היו על מעשי מרמה בשני אפיקים. האפיק הראשון, הצבעה באמצעות הדואר. ללא כל פיקוח לעקוב מה קורה. והאפיק השני, הצבעה באמצעות מכונות. שניתן תאורטית לגנוב באמצעותם קולות מטראמפ ולהעביר אותם לביידן. שני הדברים הללו לא קיימים בכלל במדינת ישראל. במדינת ישראל תופעות זיוף רבות היקף מתקיימות רק בקלפיות ערביות. ולכן המחנה הלאומי צריך לדאוג שבכל קלפי ביישוב ערבי יהיו לפחות, לפחות שני נציגים של המחנה הלאומי ואז לא יהיו זיופים. יורם, אין שום דבר מקרי באירועי השבועות האחרונים בארצות הברית, אורן רק עובר. אינני יודע למה אורן מתכוון כי בוודאי ובוודאי שבכל הנוגע לטראמפ, למפלגה הרפובליקנית או לציר כלשהו, הן בבית התחתון, הן בסנאט, הן יד ורגל, כלשהי במחזות האימים שראינו בבניין הקפיטול ביום רביעי שעבר. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא השלישי שלנו, והוא גידי סכינאי, המאחד המזויף, איחוד עם מרץ, אבל לא עם הליכוד, ממש איחוד נהדר, לא? מתכנן מסע שטנה נגד נתניהו. את העובדות הבאות אני לוקח מדבריו של ברדוגו, הפרשן הפוליטי ברדוגו, מגלי צה"ל, ששמעתי אותו אומר את הדברים הבאים, ובדרך כלל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, העובדות שמביא ברדוגו הן נכונות וזהו דברו של ברדוגו. הגיע לארץ כנופיה של ארבעה רפובליקנים שונאי טראמפ שעשו את מה שנקרא בארצות הברית מיזם לינקולן לינקולן דרך אגב היה רפובליקאי כידוע הנשיא הרפובליקאי הראשון בזמנו, בתקופתו, נוסדה המפלגה הרפובליקנית. והכנופיה הזאת, שהיא רפובליקאית של הממסד הרפובליקאי הרקוב והישן, שמשפחת בוש היא הדוגמה הטובה ביותר שלו. עסקה בארבע שנים האחרונות בדבר אחד בלבד, כרפובליקני עם נעבך, השמצות פראיות, מסע בלתי פוסק, יומיומי, נגד כל דבר שדונלד טראמפ עשה, מהרגע שהוא השכים קום, ועד הרגע שהוא הלך לישון, וגם תוך כדי השינה. את הרפש הזה, את הרעל הזה, מביא הנה גדעון סער, למה? כדי שהם יעשו אותו דבר לנתניהו, המאחד הגדול. המאחד הגדול, אגידי סכינאי הזה. זה הולך להיות לוז מסע הבחירות, המדשדש והכושל שלו. הסקר שקר נתן לו באופן שקרי 21 מושבים בכנסת. ‫אחר כך אפילו 22-23, ‫אבל כבר עכשיו הסקר שקר של ארגון המחבלים התקשורתי, ‫ערוץ 12, ‫כבר הוריד אותו ל-15, ‫כלומר, יש לו הרבה פחות. ‫וכדי להציל את המצב, ‫כמו כל נתניהו פוביומט, ‫והוא מהסוג הכי נמוך שיש, ‫כי הוא בא מליבת הליכוד, והבטיח לכבד את התוצאות לבחירת יושב ראש הליכוד ולהירתם יחד איתו לניצחון בבחירות אבל מחשש שהוא לא יהיה חבר בכנסת הבאה בגלל ההתמודדות רווית השקרים, אתם זוכרים מה שהוא אמר בהתמודדות נגד נתניהו? אם אתם מצביעים בעד נתניהו אתם לא מצביעים בעד ראש ממשלה אתם מצביעים בעד מנהיג האופוזיציה זה בוחן המציאות שלו, גם אפס בוחן נציאות, אפס! אז כדי להציל את המפולת שהוא ניצב מולה כבר עתה, הוא הביא את הכנופיה הרפובליקנית בדבר אחד בלבד בארבע שנים האחרונות, מסע הכפשות מזוהם, מחלי, בשם האגף הממוסד. ‫של המפלגה הרפובליקנית, ‫שאיבד בה לחלוטין את השפעתו, ‫מסע של הכפשות והשמצות שקריות ובזויות ‫נגד דונלד טראמפ, ‫אהובינו ויקירנו. ‫זהו גידי סכינאי במיטבו. ‫הנה גידי סכינאי במיטבו. ‫נעבור לתגובות שלכם. לדעתי גדעון סער יהיה ראש ממשלה נהדר, אולי באמת ביבי כבר עייף מדי וטרוד בענייניו המשפטיים, נאוה קורן, אני לא מאמין מה שאני קורא. נתניהו כלל לא עייף וטרוד בענייניו המשפטיים, בהם מטפלים עורכי דינו יומם ולילה ולא נתניהו, ואת זה אני אומר לך מידיעה אישית. את זה אני אומר לך מידיעה אישית, חד משמעית ובלתי אמצעית. מידיעה אישית ובלתי אמצעית. תוך כדי טרדותיו הרבות בעניינייו המשפטיים, הוא הוביל יחד עם אהובנו דונלד טראמפ, ארבעה הסכמי שלום עם ארבע מדינות ערביות. כמשל, כמה ענייניו המשפטיים משפיעים לרעה בלשון סגי האור על תפקודו היוצא דופן כראש ממשלה. אני פשוט לא מאמין שאת כתבת דברים כאלה. בן כספית, בן כזבית השטינקר בבקשה תגיד משהו. אמרתי עליו, תראו, בן כספית אחראי לשניים ‫מן הביזיונות הגדולים ביותר, ‫סליחה, לשלושה מהביזיונות הגדולים ביותר בתולדות העיתונות ‫מקום המדינה, ‫ואפילו מאז שיש עיתונות עברית ‫בארץ ישראל. ‫הראשון והמנוול מכולם, ‫שמראה גם את האפסות שלו אה, ‫בהבנת העניינים, ‫הוא... אה, ‫הביא כותרת במעריב ‫וכתבה על כעשרה עמודים ‫שקבעה שהשופט תיאודור אור, ‫שופט בדימוס של בית המשפט העליון, ‫אבל כשהוא היה שופט מכהן ‫בבית המשפט העליון, ‫נתון למעשה לסחיטה באיומים ‫ולשליטה של כנופיית פשע טבריאנית. ‫לא פחות ולא יותר, ‫כל זאת מבלי אפילו לבקש את תגובתו. ‫של תיאודור אור. ‫תוך 24 שעות, אולי כמה שעות יותר, ‫הכול התגלה כבלוף אחד גדול ‫מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה. ‫עכשיו, אני אומר לכם שרק בגלל ההווי המושחת והמזוהם ‫של כנופיות התקשורת למיניהם, ‫כנופיות המחבלים התקשורתיים למיניהם, ‫הכתבה המופקרת הזאת ‫לא הביאה לקיצו הגמור והמוחלט בתקשורת. ‫רק הוויה מושחתת מכף רגל ועד ראש יכולה לאפשר את המשך דרכו בתקשורת ‫של מי שכשל בצורה ‫כל כך מנוולת ומחפירה. ‫ואני אתן לכם בהקשר הזה ‫עוד אה, אה, הסתעפות קטנה. ‫כל הרפש והזוהמה שהונח בפני, והשקר שהונח בפני אדון בן כספית, הונח זמן קצר קודם לכן בפני יואב יצחק שזרק את אלה שבאו אליו מכל המדרגות כי הוא הבין תכף שהכל שקר כזב. שתיים, בשנת תשע"ב בראשיתה או בשלהי בשלה, תשע"א הוא הסריח וטינף עשרה עמודים לפחות בסוף שבוע של מעריב תחת הכותרת הצונמי המדיני שמחכה לנו והכוונה לנתניהו בגלל העיקשות והמדיניות הלעומתית של נתניהו מול הצורר אובמה שכמובן בכל עימות בין הצורר אובמה לבין נתניהו הוא היה בצד של הצורר עשרה עמודים על צונאמי עשרה מילה אחת מזה לא התקיימה והעניין השלישי ימים ספורים לאחר שנבחר אהובנו יקירנו דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית הוא נתן ראיון ברדיו ואמר כהי לישנה אנחנו עוד נתגעגע לקלינטון הכוונה לקלינטון הנקבה טראמפ שונא יהודים לא אוהב יהודים כל החיים לא אהב יהודים הולך להיות אנטי ישראלי ולכן אנחנו נתגעגע לקלינטון אפס מאופס אפס מאופס, אבל אפס מאופס לא פחות ממנו זה אלי עזור שנותן לאפס מאופס כזה כבר שנים לכתוב את המאמר הפותח המוביל בעיתון מעריב של יום שישי, אותו מעט מאוד אנשים קוראים והזכרתי את זה פעם וזו הזדמנות להזכיר את זה פעם שנייה. לפני שנתיים, לא, לפני שלוש שנים ביליתי ‫את חג הפסח במלון בטבריה. ‫אז הייתי כותב במעריב מדי יום שישי, ‫ולא הספקתי לקחת את העיתון ‫יחד איתי, או ששכחתי, לא זוכר. ‫הלכתי ברחוב הגליל, ‫יש שם איזה עשרה קיוסקים ‫שמוכרים עיתונים. ‫רציתי לקנות מעריב. שבעה מתוך העשרה, לא רק שלא היה להם, לאף אחד לא היה, אבל לשבעה מתוך העשרה שאלו אותי את השאלה הבאה, מעריב? מה זה מעריב? מה זה מעריב? עכשיו, את הסיפור הזה אני סיפרתי לאלי עזור אז. המצב לא השתנה מאז, וגם לא השתנה. איך ייתכן ששר הביטחון גנץ, יש סמכות מעל ראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול להתערב בנעשה ביהודה ושומרון, כמו ההתיישבות הצעירה ופינוי בנייה ערבית בלתי חוקית? לא, זה לא נכון. שר הביטחון, אין סמכות מעל ראש הממשלה. אבל, רון שטרייכמן, דע לך, כי יש לנו ממשלה פריטטית, שפירושה שנתניהו לא יכול לקבל שום החלטה של ממש מבלי הסכמתו של הנוכל הפוליטי והאפס הפוליטי בניצ'קה חוטצ'קה. ועכשיו הגיע הזמן לפינת היידיש שלנו. והפעם כשרוצים להגיד ביידיש שמישהו הוא נורא נורא קמצן ‫אז מה אומרים עליו? ‫אומרים עליו, ‫ארות פרלויפן ‫הוא איבד את ביתו, ‫אבל בוכה על הנדוניה, ‫כי מתה הבת, הלכה הנדוניה, ‫שהאבא נתן לבת לקראת חתונתה. ‫כלומר, הבן אדם, עד כדי כך קבצן, ‫שיותר הוא מצטער על הכסף ‫שהוא השקיע בנדוניה שהלך לאיבוד, ‫מאשר מותה של ביתו. ‫היידיש במיטבה. ‫גיד שבסטיירי יידן, שבת שלום, יהודים יקרים, ‫ואנחנו, אם ירצה השם כמובן, ‫נשתמע ביום ה', אותה שעה, ‫אותו מקום, בשבוע הבא. ‫תודה רבה. ‫על הצפייה ועל ההאזנה.